No, hát az, e az, első. Az, első téma, ami... az első téma, amire lehet reagálni. Ez konkrétan Juhos Katalinnak, a Fidesz Volt frakcióigazgatójának és 11. kerületi képviselőjének a kizárása a Fideszből. ügyben itt van ő velünk a telefonban. Halló, halló! Halló, halló! Szép jó kívánok mindenkinek, önnek is és a hallgatóknak! Üdvözlöm a műsorban! Először is, mi is az indoklás? Miért zárták ki a Fideszből? Hivatalosan még mindig nem kaptam meg a kizárási indítványom indoklászát, és azt sem tudom pontosan, hogy ki kezdeményezte ellenem ezt a kizárási indítványt, de elejét vettem a dolgoknak, hiszen a mai nappal benyújtottam hivatalosan és a kilépési nyilatkozatomat a Fidesz-Magyar Polgári Szövetszékhez. És csak úgy mellesleg ez nem furcsa, amikor az embert kizárják indoklás nélkül? Nem az lenne a dolgok normális menete, hogy indoklást is kap hozzá? Pontosan, ennek teljesen igaza van, tehát egy demokratikus szervezetben, egy jól működő munkahelyen Ez azt gondolom, hogy az alap, hogy pontosan megmondják, hogy miért és mikor várnak meg valakitől. A napkeltében azt nyilatkozta, hogy antidemokratikus folyamatok indultak el a Fideszben az elmúlt két évben. Mikre gondol? Értem is az ellentmondás, hogy demokráciaért és közgyűlés, és megközött a jelentés között. Arra gondolok, hogy az elmúlt időszakban először csak a szervezeti szinten, aztán pedig már hivatalosan alapszabályi szinten is a döntések kikerültek a párttagok kezéből, és felsőbb szinteken, mondhatnám legfelsőbb szinten, kézirányítással történtek. Legyen ez akár személykiváltás, akár elvi meghatározás, akár politikai irányvonal. Hogyan képzeljem én el azt a dolgot? Minden döntés személyesen Orbán Viktor kézjegyét viseli? Gyakorlatilag ez egy Orbán Viktor párt? Hát én azt gondolom, hogy ha nagyon-nagyon élesen akarunk fogalmazni, akkor így is lehet. Én nem tudom pontosan, tehát az tény és való, hogy a, mondjuk egy helyi szintre itt a 11. kerületben, ahol mondjuk én is dolgoztam és dolgozom és ide mondjuk Orbán Viktor aláírással érkeztek meg az utasítások. Én 11. kerületi vagyok. Ön, a, ön polgármester volt a 11. kerületben, hogyha jól emlékszem. 98 és 2002 között jól emlékszem? Jól, nagyon jól emlékszem. <gül> nem jó benyomást tett. <gül> a, a, a, a, a, az én információim azok úgy hangzol, hangzanak nem csak a 11. kerületről, hanem egyéb más kerületekről is, tehát sok felől hallottam azt, hogy 2002-ben indultak be nagyon nagy mérvű változások a Fideszben a 2002-es választási vereség után. pedig a 2002-től kezdődően az lett a központi irányvonal, hogy nem az ős Fideszesek, nem a Fidesz alapítótagok, nem a kezdetektől Fideszesek fogják majd viselni a fontos pozíciókat. Tehát nem a Fidesz múlt, vagy a Fidesz Kötődés határozza majd meg azt a szempontot, hogy ki lehet a Fideszben vezető, hanem elsősorban Orbán Viktor személyéhez való kötődés. Tehát, és hogy elsősorban kicserélődött a Fidesz, hogy mondjam, kader, csoport vagy tagság egy, egy a polgári körökből a Fideszbe beáramló tömegre. Jól tudom? Ebben az utóbbi mondatában teljesen igaza van. Önmagában az, hogyha nem dicsőség, vagy nem érdem, hogy valaki régóta fidesztak, szerintem egyébként ez is baj, ha tegyem hozzá egy félmondattal, hiszen az elkötelezettség, a hűség, a kitartás, jó és rossz időkben A szerintem egyébként fontos dolog kéne, hogy legyen, de önmagában ez se lenne probléma, ha ez nem szempont, de akkor mondjuk afiket lecseréltek, akik, akiknek a munkájára már nem tartottak igényt, azokat legalább megfelelő korrekt, becsületes emberekkel váltották volna föl. Ez az egyik, a másik pedig, amit az előbb is mondtam ennek, hogy az sem mindegy, hogyha valakitől elbúcsúzunk, akkor azt hogy tesszük meg. Nos, hát azt nyilatkozta, hogy Orbán Viktor döntése ellen nincs appellátó, ami egy kicsit még rontja a képet, mert az, hogyha van egy erős központi irányítás, amiknek sok ötlete van, sok terve van, hogy konkrétan hogyan kéne a folyamatokat indítani, az még szerintem önmagában nem akkora tragédia, mint az, hogyha ezek ellen a döntések ellen nincs fellebbezés a gyakorlatban. Éppen a férjén fogalmazott ma így, hogy valóban el kell fogadni, hogyha döntések vannak, de a kritikát is el kell fogadni, és hogyha a végén na, mégiscsak a kritikusnak van igaza, akkor pedig be kell látni, hogy valami új irányvonalat, egy új uh, szempontokat is érvényesíteni kell. A kedves férje kapcsán egyszerűen nem ja? vagyok képes feldolgozni ezt, a, ezt az eseménysort. Van ez a pró Ezt uh, ezt a Molnár Gyulát jelölte konkrétan erre a díjra az ön férje, Rider röné remélem, jól mondom a nevét. E, valami olyan indoklással, hogy ki akarja ugrasztani a nyulat a bokorból, magyarul, hogy mit szól a Demszki egy esetleges Már nekem ez is épp elég homályos, de mindegy. Mennyire komolyan vehető egy díj, amely ilyen politikai játszmákról szól valójában? Tehát milyen tartalma van egy ilyen díjnak? Érdemes ilyen díjakat osztogatni akkor? Természetesen, hiszen, hiszen nem is lett volna ebből semmiféle probléma. Ez akkor a Fidesz frakció döntése volt, és valóban a férjem terjesztette elő a Fidesz frakció nevében, tehát osztogatnak is, meg fosztogatnak is. Ez egy nagyon régi ügy, ugye májusi vagy júniusi ügy, nem is lett belőle semmi gond, hiszen akkor sem a Fideszen belül, sem pedig a sajtóban, vagy mondjuk a képviselőtestületen belül ebből probléma nem kerekedett. Valóban egy díj, bármilyen díj legyen az egy kerületi díj, egy fővárosi díj, annak legyen meg a súlya és a jelentősége, azt is tudomásul kell venni azonban, hogy egy testületben politikusok ülnek, és igen, ilyenfajta előterjesztésekkel is élhetnek. Úgyhogy, de azt gondolom, hogy valóban ez inkább egy ilyen, talán a kizárásunk kapcsán egy, egy felfújt téma lesz. De ezt most akkor végképp nem értem. Tehát arról van szó, hogy a Fidesz megbízásából a Fidesz kívánságát, akaratát beteljesítve terjesztette fel az ön férje, a erre a Molnár Gyulát. Akkor viszont erre hivatkozva, hogyan lehet önt kizárni a Fideszből? <gül> Jó kérdés, nagyon pontosan foglalta össze a dolgokat. Ide, ez, mindez... De ez abszurd, tehát ez olyan, ez olyan abszurd, mintha mint, ha Monty Python találta volna ki. Tehát, hogy ez... De mondom, tehát most végül is, a, mondom, persze ezt is csak az ajtóból tudom, a Fidesz nyilatkozataiból, hogy a kizárásunk indoka egyébként nem is ez, hanem az, hogy más párt, más szövetség színeiben indulunk az önkormányzati választásokon, és én ezt azt gondolom, hogy ez az indok egyébként jogos is. Összeférhetetlen a zöldeknek a politikai programja a Fideszével? Nem, mert akkor én nem lennék az ő jelöltjük. Úgy, na a zöldek szerint nem, de úgy tűnik a Fidesz szerint igen. Rámutattak ők bármilyen formában arra, hogy melyik az a pontja, melyik az az eleme a Fidesz programjának, amely, amelyet nem látnak érvényesülni, hogyha önök a, ön a zöldek jelölésében, képviseletében kerülne be az önkormányzatba? Nem, tehát ilyenről szó sincs, hiszen nagyon régóta a többször civil szervezetnek is a tagja vagyok, sőt elnökségi tag, tehát ez önmagában egyáltalán nem merült föl, és nem is volt ezzel gond, hiszen egy-egy politikai szegmens, egy-egy más elvi alapon való gondolkodás az teljesen összefért, legalábbis én szerintem a Fidesz gondolkodásával, hiszen egy polgári pártnak az a feladata, hogy a környezetvédelemre és minden olyan témára, amelyet a zöldek is fontosnak tartanak odafigyeljen. Én azt gondolom, ennek az ügynek átterében még csak nem is elvi összeütközés van, hanem személyi kérdés, hiszen a Fidesz, Kuper András budapesti elnököt kívánta itt polgármester jelöltként indítani. Nem engem, és nem olyan uh, kerületi dolgozókat, uh, képviselőket, vagy, vagy Fidesz tagokat, akik mondjuk uh, ezért a kerületért másokat te. Uh -huh, de azért általában nem szokás, pusztán azért, mert uh, nekem van egy másik jelöltem az egyik jelölt helyett, az egyik jelöltet kizárni a pártból. Tehát uh, általában azért van, uh, van egyéb módja annak, hogy valaki hasznoss a párton belül, minthogy mint polgármester legyen. Így van, tehát amikor az előbb arra céloztam, hogy, hogy, hogy ahogy ön is mondta, hogy a régi fideszesek közül, és én azt érzem, hogy főleg a velem egyivásúak közül, tehát akik megyei szinten voltak vezetők, vagy helyi csoportot vezettek, vagy polgármesterek voltak ezek közül, az emberek közül nagyon sokat nem indít a Fidesz újra. Nem önmagában az a baj hogy polgármesterként nem indít valakit. Az a baj, hogy sem a munkájukra, sem a tapasztalatukra, sem a tudásukra nincs szükség semmilyen szinten. Tehát Nem lehet, megkerül... te... lehet megkerülni azt a kérdést, hogy a Fidesz választási veresége és e, e között a hatalmi koncentráció között van-e összefüggés, ön szerint, vagy nincs? Hmm. Szerintem van. Milyen módon? Nagyon jó indításnak tartottam azt a fajta felvetést, és magam is lelkesen támogattam, és dolgoztam is benne, hogy egy a zászló, egy a tábor, és menjünk előre együtt, és fogjunk össze, mert valóban azt gondolom, hogy az ország érdekében össze kell fogni ö, jobboldali, konzervatív, polgári gondolkodású embereknek. Ö, ha szabad egy cikk-pincit akkor azt kell mondanom, hogy, hogy ez az összefogás ki kell, hogy terjedjen a választókra, a, a dolgozókra, a közalkalmazottakra, mindenkire, de egy pártot irányítani, szervezni, az bizony egy nagyon szigorú szervezeti irányítás mellett, egy nagyon szigorú rendben lehet csak. Az, hogy polgári körökkel összefogunk, és a polgári köröket is meggyőzzük, és, és a segítségüket kérjük, és mi is kiállunk, értük, ez is rendben volt. Az már nem, hogy ezek a polgári körök, mindenféle szűrő, és mindenféle Előzetes egyeztetés nélkül beáramlottak a Fideszbe, mint pártba, mint szervezetbe. Ez szerintem okozhatta azt, hogy, hogy végül is felbomlott az a fajta fegyelem és rend, amit én nagyon szerettem a, ebben a pártban. Szóval, amit nyert a Fidesz a réven a polgári köröknek a bevonásával, azt elvesztette a vámon, amikor ehhez egy sokkal centrálisabb politikai irányítás járult. Jó, akkor még egy kérdésem, mert úgy érzem, hogy teljes homályban vagyok, és ez a homályról fog szólni ez a fél óra, mert én a Fidesz elnökéről. Tényleg mindent megtant. A Fidesz elnökéről azt mondta, hogy kiváló vezető és nagy személyiségnek tartja ki talán rádőbben a most magaköri szervezett csapat hibáira. Hát, hogyha nincs a döntése ellen apelát, akkor hogyan fog rájönni a döntése hibáira? Ezért vagyok nő, hogy bízom. A csodákban is bízni kell. Mm -hmm, de hogyha ő egy, ilyen, ő egy ilyen fantasztikus ihletet vezető, már mint Orbán Viktor, akkor hogy került ő köré ez a, ez a szervilis kegyenc, kegyenc had, sisere had? Tehát, hogy ez nem, az, ez nem az ő fejéből pattant ki, hogy ez majd így lesz jó? Nem, nem hiszem. nem hiszem. A rossz tanácsadók? Én, igen, szokták ezt mondani, hogy nincs rossz tanácsadó, mert az, aki rossz tanácsadót fogad, az maga is rossz vezető, de de, de azt gondolom, hogy, hogy ahhoz képest, hogy ő valóban az, gond... bocsánat a szóismétlésért, tehát ugye egy nagy formátumú vezető, és e, én nagyon e, büszke voltam arra, amikor az Orbán kormány e, 98 és 2002 között ezt az országot vezette, e, azt gondolom, hogy az a választási vereség, ami 2002-ben e, érte ezt a pártot, annak ellenére, hogy nagyon sok jót tett, nagyon sok mindenkiért, e, biztos vagyok benne, hogy például ez a dolog is befolyásolta, hogy új tanácsadókat e, keresett, és hogy azok a tanácsadók, akik megtalálták őt, és akik e, azok szerencsevadászok, vagy, vagy, vagy, vagy honnan jöttek, hát ez pedig, tehát nem tudom nehezünkre esne úgyhára engedni önt addig, amíg az ezekre a bizonyos antidemokratikus reflexekre, ezekre az antidemokratikus gyakorlatokra, amelyek a Fideszen belül uralkodnak, néhány példát azért nem mondana nekünk. Tekintettel, hogy most már viszonylag csekély a veszteni valója. Már nincsen veszteni valója. Erre utalok. Tehát... Mondjuk parlamenti képviselők, hiszen ővelük mindenki találkozik az országban, a parlamenti képviselők kiválasztásában nem a helyi emberek, nem a helyi csoportok, nem a megyei szervezetek döntöttek, hanem egyrevében Orbán Viktor nevezte ki őket. Ez ugye egy közismert dolog, azt hiszem, de ez elég sokat elárul arról, hogy hogy az országban a Fidesz szervezeteket milyen módon és hogyan lehet semmibe venni. Önök is biztos olvastak meg a hallgatóik, és elég sok Fidesz szervezet került feloszlatásra, soktag került kizárásra az elmúlt időszakban, hiszen, hogyha egy-egy döntéssel nem értettek egyet, akkor nem az volt a megoldás, hogy oda megyünk, meggyőzzük, megbeszéljük, hanem az, hogy akkor fel kell oszlatni ezt a csoportot, és akkor majd minden rendben lesz. Tehát én ezekkel a, a, a, a lépésekkel nem értettem egyet. Uh -huh. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk. Nem és... kicsit tisztáztuk a dolgot. Az a kérdésem, hogy szerepel a terveiben bármilyen folytatás a jövőben, akár a Fidesz keretein kívül. Igen, természetesen, és most már úgy is néz ki, hogy polgármesterjelölt leszek itt a 11. kerületben, és egy nagyon jó kis csapattal, akiről már beszéltünk a Zöld Demokraták Szövetségével, sok-sok fiatal és lelkes jó szakemberrel a által mögött képviselőjelölt is. Csak akkor, hogyha jól tudom, akkor Cooper András és Molnár Gyula, ők így lesznek van. a riválisai. Így van, így van, így van. Köszönjük szépen a beszélgetést. Én köszönöm, hogyha meghallgattak. Kezi csokalom. Viszont hallászok. Kizárják a Fideszből Juhos Katalint a párt előző frakció igazgatóját, a 11. kerület volt polgármesterét. A döntésben nem csak az játszott közre, hogy Juhos más párt színeiben indul a választáson, hanem az is, hogy férje egy szocialista vezetőt javasolt pró Budapest díjra. Juhos kizárását az újbudai fideszesek kezdeményezték, amiért a politikus nő és ugyancsak önkormányzati képviselő férje Riedel René a zöldek támogatásával indul az októberi választáson. Az új budai pártársak azon is berágtak, hogy Réder René az MSP budapesti elnökét Molnár Gyulát javasolta a Prourbe Budapestét díjra. Juhos Katalin a hvg.hu-nak elmondta a férje, és ő kedden kapta meg a Fidesztől a kizárási eljárás megindításáról szóló levelet, ám a levélben nem indokolják, hogy miért akarják kizárni a pártból, és az sem szerepel benne, hogy kiterjesztette elő a kizárási eljárást. Ha az az indok az, ami a sajtóban megjelent nevezetesen, hogy más párt színeiben indulok, akkor teljesen jogosnak, etikusnak tartom, hogy kizárnak közölte a politikus asszony. Jós Katalin azt mondta, hogy minden döntést Orbán Viktor neve fémjelez, hozzátette ugyanakkor, hogy a Fidesz elnökét kiváló vezetőnek és nagy személyiségnek tartja, aki talán rádöbben a most maga köré szervezett csapat hibáira. A volt Fideszes vezető elmondta, hogy az ő helyzetével kapcsolatos döntés is egy pár központból érkezett utasítás része volt, mint többek esetében volt így. Az ilyen fentről érkező utasításokkal szemben nincs appelláta, aki mégis kifogást emel, az meglátja a következményeket tette hozzá Jóas Katalin. Jóas Katalin meg is látta a következményeket, mi pedig Jankó István 11. kerületi önkormányzati képviselőt kérdezzük ezeknek a következményeknek a hátteréről. Szép jó estét kívánunk! Jó estét kívánok a hallgatóknak is önnek is. Egy kis helyes bítést szeretnék mondani, hogy én a önkormányzati képviselő vagyok és a 11. kerületi fides elnöke is. Oké. Okay. Örülök, hogy ezt tisztáztuk akkor először is miért zárták ki Józs katalin ha már ez az indoklásban nem Nem szépen. zártuk ki, ez is egy félreértés, Igen. tehát ö, mindenki beszél össze-vissza, akkor elmondanám a történetet, csak ö, ugyanúgy jó Katalin is tudja, mivel az alapszabályt ő is ismeri. Tehát az alapszabály szerint, a tizedik paragrafus szerint, ugye az valaki a szövetség alapszabályát, programját, szövetségi érdekeit, illetve jó hírnévét súlyosan sértő magatartást tanúsít, a kizárható a szövetségből. most megjelent egy hirdetést az Új-Budában, hogy a gyors katalin a zöld nevében ő a polgármester jelölt. Kaptam egy levelet, kerületi Fidesz tagoktól, amelyben javasolják, hogy ö, kezdjük meg a kizárási javaslatunkat. Nekem csak javaslatételi lehetősége van, itt is tudom zárni a gyors katalin, hanem egyedüli joga a budapesti választmány elnökségének van aki ezt a levelet kikült a Jóskatalinnak. Katalinnak. Innentől kezdve nekem az a kötelességem, hogy 15 napon belül ezt a levelet eljuttassam a budapesti elnökségnek, innentől kezdve a budapesti elnökség dönt be, meg kell jegyeznem, hogy az alapszabály szerint ez nem úgy történik a döntés, hogy összeül 5-6 ember és kizárja a Józs hanem az érintetteket, azokat is, akik aláírták ezt a levelet és az érintettet is behívja meghallgatása. Ennyi a történet. Értem, akkor lássunk tisztán, akkor milyen levelet kapott a jugoskod? Tehát nem zárják ki, ugye? Mert hogy lévén ez, ez a döntés. nincs jogom kizárni. Őt. Így van, tehát akkor ki, ki nem zárják, akkor milyen levelet kapott? A, az alapszabály úgy szól, hogy a, a kizárási javaslatot ö, bárki megteheti a Fidesz, aki a 11. előtti Fidesz tagja. Mert hogy az alapszabályba ütköző a, dolgot a, tett. Így van. Ezt megkaptam ezt a levelet, ezt gondolom a Jós Katalinat is majd el fogják küldeni, vagy amikor meghallgatás lesz, bár ugyan most már úgy hallottam, hogy kilépett a Fideszből, tehát nem lesz meghallgatása, gondolom akkor minden iratot előterjesztettek volna. És jó lehet volna védekezni, vagy fellebezni, stb. stb. ez az alapszabály fontos leírja, hogy mi az eljárás. Tehát én nem tudom kizárni. A másik érdekes dolog, amit nyilatkozott Jós Katalin, hogy ő nem is lehet kizárni, mert ö, nem is a 11. kerületi tagja, a Fidesz tagja. A nyilvántartás szerint ö, ö, még nálunk tag. Mi történt, ö, mi történt Juhos Katalin és a Fidesz között az ön meglátása szerint? Tehát ön a 11. kerületi <coughs> Fidesz elnöke, gondolom, De? hogy jó ideje ismeri Juhos Katalint, figyeli az ő munkásságát. Hát, Gondolom, hogy rálát erre a folyamatra Juhos Katalin egy ős Mi lehet az, ami eltávolította Igen, őt, a, őt, a, őt a Fidesztől, vagy mi távolította el a Fideszt Juhos Katalintól? Tehát mi történt itt? Ezt én nem tudom, Ezt én nem miért távolodott el a Fidesztől. Ő, ő azt mondja, hogy miért nem őt indítottuk, vagy a férjét. Aztánzott el a 2002-es választási kampányban, ő dolgozni kell, kampányolni kell, fédulát kell gyűjteni, menni kell dologolni. tehát az az idő elmúlt, hogy mikor valaki az érdemei való tekintettel kapja meg a pozíciókat. Ez elmúlt a születben. Most, hogy ez nem teszik, nekik, vagy más, azt nem tudom. Um, Jóas Katalin inkább arra utalt, Igen? hogy nem, a, nem az az idő múlt el, amikor az érdemeire való tekintettel kap Igen? valaki pozíciót a Fideszben, hanem az az idő múlt el, amikor valaki Igen. a Fidesz kötődése okán kap pozíciót a Fideszben. Most már sokkal inkább Orbán Viktor személyéhez való direkt kötődés az, ami a pozíciókat, pozíciók helyét és módját eldönti. Nézze, én egy kerületi Fidesz elnöke vagyok. Én nem tudom, hogy a, a központban mi történik, hogy történik, én ezzel nem foglalkozom, hiszen kampányidő van, mi a kampányjal foglalkozunk. Én ezt szeretném lezárni, ezt a, a részemről lezárom, ezt a, a kilépést, kizárást, nekünk sok dolgunk van a kampányjal. Én nem tudom, hogy, hogy hogy történnek a kinevezések, én a fizéslenemnek tartom, hogy Józs Katalin most már messziről, a filézből kilépve, belső dolgokat árul el, és, és tulajdonképpen a saját volt munkatársait Kihagyja. Értem, lehet, lehet ízést ennek nevezni ezt a fajta hátba döfés, de azért Én? szerintem mindenkit érdekel az, hogy igaz-e az, hogy Orbán Viktor döntése ellen nincs appellát, ahogy ezt József Katalin nyilatkozta a napkeltének Én erről. Mi az ön személyes tapasztalat? ez biztos? A, nekem nincs személyes tapasztalatom erről, majd ha nekem üzen az Orbán Viktor, ami nyilván nem fog megtörténni hogy létjek hogy le, vagy, vagy hagyjam abba, én ezt lukaságnak tartom, ez nem így működik, mint hogy ebben az esetben sem így működött, mint ahogy a Jó Katalin állítja, hogy leszóltak, nem szólt le senki. Van létezik bármiféle kapcsolat? A Rider röni által, által jelölt Molnár Röné. Gyula, a jelölt Molnár Gyula, nem. illetve a kizárás között? Nincsen semmilyen összefüggés, hiszen a levélben, amit a tagoktól kaptam, erről szó sem esik. Tehát ez nem tudom, hogy keveredett be, viszont az érdekesség, valóban ez így történt. Viszont annyi engedjen meg nekem, hogy helyreigazítsam, hogy a frakció erről nem döntött. Ezt nem akarom hazugságnak nevezni, de ez nem történt meg. Ez egyedül az ő egyéni akciója volt. Jó, egyébként több más esetet is említett És Katalin, azt mondta, hogy például a parlamenti képviselőket nem a helyi szervezetek választják, ezt, ezt tartotta sérelmesnek, valamint a helyi szervezetekben takkizárással büntetik azt, vagy büntették azt, hogyha valaki Orbán Viktor döntését kritizálta, tehát nem egy diskurzus alakult ki, hanem rögtön a tagkizárás. Azért ez azért több folyamat, és biztos ezekből valamit ön is el. Ez sem igaz, tehát nálunk egyetlen egy szemét nem zártak ki miatt, Azért már kizártak, és az Jós Katalin volt, hogy nem fizette be a tagdíjat, holott a tagok nem tudtak erről, de ez mindegy, de ilyen a kerületi Fideszben, a fizet, én csak a XI. kerületről tudok mondani azt, hogy nem volt. Az Józs, a Katalin van, zárt ki, Józs Katalin zárt ki valakit, mert nem fizett a tagdíjat, így, így érti. Van, így értem, van, értem. Igen, értem. Igen. De az valóban így van, hogy az alapszabály szerint nem a helyi szervezet választja a parlamenti képviselőt. Na most én, mint a 11. kerületi fides elnöke, az alapszabály szerint működtetem a szervezetet. Én erre ragaszkodom. Tehát, hogyha az alapszabály úgy rendelkezik, hogy a helyi szervezet, a helyi szervezet csak véleményez és a, a, a felső szintek döntenek, ki lesz polgármester jelölt az ellenem, nem is akarok, meg nem is szeretnék véleményformálni és Világos, vélemény Világosan a szabályok szerint jár el. Te hogyan Iza. írja le Ezen ezeket a szabályokat? a szabályokat? Ezek inkább egy demokratikus, tehát szövetségi dialógusra épülő pártnak a képét rajzolják ki ön előtt, ez, vagy inkább egy egyszemélyi ez, ez, kézi ez a, a, működő pártnak a képét? Nem, ez a kongresszuson, ugye amin a Jors Katalin is részt vett, ezt az alapszabályt azon a kongresszuson ő, fogadtuk még el, amikor a Jors Katalin még tag volt, és ott ültettem, valamelyik bizottságnak volt a tagja alkalma lett volna módosító javaslatokat beadni, hogy ne, ez ne így történjen. Én nem tudok róla, hogy erről született volna döntés. Jós Katalin kizárásának az oka tehát az, hogy jó Én a zöld... Nem zártuk ki, nem zártuk ki. Jóas Katalin várható kizárásának az oka tehát az, hogy, hogy ő a zöldek jelölésében indul az, a, a polgármesteri címért a 11. kerületben. Létezik-e olyan eleme a zöldek programjának, amely a Fidesz számára elfogadhatatlan? Létezik-e olyan, olyan törekvése a zöldeknek, amely a Fidesz számára, számára azonosulhatatlan? Illetve a Fidesznek van-e olyan programpontja, amelyel a zöldek nem tudnak azonosulni? Gondolom, hogy az utóbbi nem áll fenn tekintettel, hogy ne ebben az esetben nem fogadták volna el Jós Katalint, mint az ő polgármester jelöltjüket. Természetesen én nem ismerem igazán a, a, a Zöld Demokraták programját, de ö, ezt a kettőt összemosni szerintem ö, nem jó. Tehát ezt most hát tőlem kérdezi, persze, hogy, hogy mindenki zöldet akar, mindenki fát akar ültetni, mindenki jó levezőt akar hát utaság lenne, ha mi ezt mondanám. Csak hogy önök, kizá De... csak, hogy önök, önök kizárással, ö, hogy is mondjam, potenciális kizárással fenyegetik Jóos katalin pusztán azért, mert a zöldeknek a támogatását elfogadta a 11. kerületben. Igen, és egy fideszes jelölket szemben indul. Hát ez a gondolja nagy, igen. Jó. Igen. Val, akkor de, arról de, van szó. De, de gondoljon bele, gondoljon bele. Hát akkor nem a zöldekkel van a, a, zöldek a baj? Most az ö, de hogy az zöldekkel, nem a zöldekkel, a MSZP támogatásával indult volna, vagy a dezdélyek, vagy akármelyik, akkor is ugyanez lett volna a sorsa. De nem ez az öldekről van szó, nem az eldről. Hogy egy másik, egy, egy, egy Fidesz tag, egy másik Fidesztag szemben, szemben indul a választáson. Hát meg, ha az MSZP-be történik ez. Jó, és ez alapszabályban ütközik, úgyhogy szerintem innentől az értető is. jó. Én arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan értek, értékeljük akkor Juhos Katalin e, kijelentéseit? Melyiket? Bármelyiket, hogy itt Orbán Viktor e, döntései ellen nincs appellata, hogy egy antidemokratikus én, párt én megértem, a Fidesz. Én megértem a katik, ő most egy sértett politikus, én nagyon jó viszonyban voltam vele, amikor polgármester volt, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, én úgy veszem észre, hogy az utóbbi utóbb időben ö, ö, valamilyen sérelem, amit én nem igazán tudok, hát valószínűleg azért, mert nem polgármester nem jelöltük, vagy nem jelölték, ő sérte politikus, és gondolom, a, a, amiatt mond ilyeneket. Nem tudom. Jó, az érzelmi motiváció is érdekelhetne akár, de az igazságtartalom érdekel. Tehát akkor Józs Katalin hazudik, össze-vissza beszél, mert sértett, vagy, vagy, vagy miről van mondta, szó? Én akkor ön mit mond? Tehát van egy kijelentés, hogy a Fideszben Orbán Viktor döntés ellen nincs appellálta, ezt mondja József Katalin, aki Igen. volt Fidesz tag, ön pedig, aki jelenlegi Fidesz tag, azt mondja, hogy ez nem igaz. A kettő között van egy sima, szép ellentmondás, szeretném Igen. ezt valahogy feloldani. Valószínű, valószínű tehát egy, egy, egy pártot erős kézzel kell vezetni. Tehát olyan nincs demokratikus pártok, tehát mondani demokratikus, attól tudjuk, hogy mennyire demokratikus, de ha nincs egy erős vezetője, az nem párt, az, az nem tud pártszerűen működni. Itt a kerületben is, itt a kerületben is, a, a 11. kerületben, amikor átvettem a elnökséget, akkor, akkor én igyekeztem, igyekeztem ö, nem nem azt mondom, hogy kemény kézzel, de, de mindent az alapszabály szerint, a, a, a szabályok szerint működtetni. SMS-t hoztunk létre, a alapszabály szerint, tehát szabályzatunk van, pénzügyi szabályzatunk ami amit nem létezett. Tehát erős kézzel kell egy párkot vezetni. Hogy most ebben beveszél az, hogyha valaki ebben nem tud beilleszkedni, vagy, vagy, vagy, vagy valamilyen ellenmondásba kerül, hogy, hogy most akkor ő nem kap olyan pozíciót, az lehetséges. Jankó István, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont Olcsó, takarékos, biztonságos. Ez a Budapest Rádió 88.1. ben neked erről az egész situról amit itt végig két felvonásban. nekem konkrétan az, hogy igyúhosnak elege lett és a maga részéről így mondta ezt a Fidesz, -Fidesz kapcsolatot hát egészecsén nem bírta azt, szerintem egy idő után elviselni hogy semmilyen módon nem respektálják a munkáját vannak személyes aparacsikok akik vannak nevezve hol mellé hol fölé hol akárhova és ebben neki semmilyen beleszólása nincs és ez nem egy szövetség vagy egy dialógusra épülő viszony hanem egészecsén egy felülről vezérleltség ez nekivéösség nem tetszett de és ezek után ő úgy döntött, hogy máshelyen keresi a kenyerét, vagy szerencsét, ezek voltak a zöldek, ez neki tetszett, és akkor ezek után nekem ez tetszik, ez az össze-vissza sumákolás, sumákolás, hogy van ez a levél, amiről nem tudjuk mi a fenét tartalmaz, mert elvileg kizárást nem. Na most, ha akármint tartalmaz még indoklás sincs benne, akkor most mi a fenéről is van de itt. Arról szó? beszél, hogy nem zártuk ki, de indokolt és kizárjuk, de nem zártuk ki. De nem, nem is ez a lényeg. A lényeg az, az hogy egy kicsit a hátterét meglássuk ennek a dolognak. Miért nem jó a polgármester a 11. kerületben? Ki is a polgármester? Húper az András. A Húper András, aki a Budapesti Parkolási Társaságnak a főgóréja. Ugye ezt tudjuk? Már úgy tűnik, hogy a Budapesti Parkolási Társaság, ami egy hatalmas cég, gondolom nem elenyésző pénzzel, egyébként. igen, ráadásul nagyon népszerű Budapesten, ez kötött egy szövetséget a Fideszel, és ennek a szövetségnek a kulcsfigurája Kuper András, akiből csinálunk egy polgármestert a 11. kerületben. A 11. kerületi polgármesterségért őt jelölik. Tehát mit látunk, hogy bizony nem politikai bizalmi alapon a Fideszben betöltött korábbi pozíció, vagy a Fideszben elvégzett korábbi munka révén járul valaki a vájúhoz, hanem kifejezetten olyan módon, hogy így hát pénzt fektet a politikába. Tehát hoz pénzt, azt ő a politikába befekteti, cserébe megkapja azt a pozíciót, mondjuk egy polgármesterséget, ami, ami, ami ehhez szükséges. Egyébként én a magam részéről úgy tudom, hogy, hogy nem kevés budapesti polgármester jutott így az ő polgármesteri székéhez. Emlékszem, hogy mennyit beszéltünk em, arról, hogy a Fidesznek mi volt a sikerének a titkázébként. Nekem nagymániám a adannó, e, és mi most a bukásának az egyik oka. Én szerintem itt a kulcs az innováció, amikor a Fidesz megjelent, egy életerős, nagyon gyorsan fejlődő, hihetetlenül innovatív szövetség volt, vagy alap, a politikai formáció volt, amelyik még az innovatívság miatt még olyan fogalmakkal is tudott mit kezdeni, mint a nemzeti színű szalag, mint a Szent Korona, stb. Ezeket jól tudta integrálni. És azt kerestük a múltkor, hogy hová tűnt ez az innováció. Na hát kérem szépen pontosan ide tűnt el. Hát kreatívnak lenni, innovatívnak, előremutatónak, egyszemélyű vezetése, vagy egy szűk pártelitnek a vezetésével nem lehet. És ez, ezzel a válsággal mindenképpen szembesülnie kell a Fidesznek, lévén, hogy ennek a választásnak ha van egy tanulság, akkor az pont az, Hogy egy rossz koncepciót vittek végig, azt viszont addig vitték végig, amíg bele nem ruhantak a falba vele, 12 os előnyről vesztették el. Hát e, így jár az, aki lábtől lőgyanánt alkalmas kutyákat ő, hoz maga köré, és azokat, azokkal rendezi körbe a maga vackát. Két év múlva kiderül, mikor fizethetünk euróval. A kormány két év múlva határozhatja meg az euró bevezetésének céldátumát, a reform folyamat megvalósítása esetén jelentette ki katona Tamás a pénzügyminisztérium államtitkára. Magyarországon az elvonás átlagos szintje a kiigazítással járó adó- és járulékemelések ellenére sem lépi át a következő évben a 39%-ot, miközben az európai átlag 42-43%-os közölte Katona Tamás. A politikus szerint az euró bevezetése tekintetében Szlovénia kivételével egyetlen újonnan csatlakozott ország sincs jobb helyzetben hazánknál. Katona Tamás szerint az államháztartás reformja keretében az intézmények finanszírozásáról át kell térni a szolgáltatások finansz ügyben a fekvőbeteg ellátás preferálásáról a járóbeteg ellátásra kezelni kell a lakástámogatási rendszer ketyegő bombáját, illetve ártámogatások helyett szociális támogatásokra van szükség. Emelképesztő, hogy eddig még csak pusztán arról beszéltünk, hogy mikor lesz euró, és akkor ezek de a céldátumok, ezek így távolodtak tőlünk. Hány volt, tőlünk hány folytat... volt úgy kijelent, hogy akkor végre Magyarország csatlakozik Európához 2006-ban, 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben. Na jó, de most viszont már nem ott tartunk, most már nem is arról beszélünk, hogy mikor lesz euró, most már arról beszélünk, hogy mikor tudjuk megmondani, hogy mikor lesz euró. Hú. És már ez is két év múlva lesz. Most két év múlva megmondjuk, hogy mikor lesz. Tehát, hogy, de nem akarnak elkapatni minket, hát, hogy már azt gondoljuk, hogy most csak ők úgy megmondják. Tehát hogy nem csak az eurótól távolodunk, hanem az euróról való beszédtől távolodunk, most már itt tartunk. Most ebből két következtetés lehet, hogy parastíessel levonni. Az egyik az az hogy nem tudják, hogy mikor van az euró. Ezügyben majd a következő beátszót szeretném ö, ö, ide citálni, hogy az majd milyen érdekes lesz, hogy ők nem tudják, hogy mikor fogjuk bevezetni az eurót. Vagy van a másik, hogy nem akarják megmondani, hogy mikor vezették be az eurót. Ez olyan, mintha azt mondanák, hogy a parlamenti választások végeredményét két év múlva tudjuk meg. Persze tudjuk, hogy nagyon sok embert érint, addig is majd valahogy mennek a dolgok, ugyanis az euró bevezetése alig érint valakit ebben az országban. Á, de hogy lesznek itt radikális változások gazdasági életben, a fizetőeszközökben, akár az áremelésekben. Hát ez, ezeket a folyamatokat, hát ezeket két év múlva látjuk előre pontosan, majd akkor újra beszélünk róluk. Kóka János szerint a lakosság nagy része pénzügyi analfabéta. Az idei tanévtől 60 középiskolában tanulhatják a diákok, hogyan kell a pénzzel bánni, mikor, milyen befektetési forma a leginkább megfelelő. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter a ciklus végére érettségi szintű tantárgyá szeretné tenni a pénzügyi és tőzsdei ismereteket, tudta meg az m a budapesti értéktőzsdén tartott keddi sajtótájékoztatón. Tízből hatan még ma is a párnacihába dugják takarított pénzüket, vélekedett Kóka János, hiányos gazdasági és pénzügyi ismereteire. Erre remélhetőleg Gyógyírű szolgálhat a a bétkezdeményezésére létrejött öngondoskodás alapítvány által kiírt, valamint a gazdasági és közlekedési minisztérium által támogatott pályázat. A 84 pályázó iskolából 60-ban már most elkezdődik a pénzügyi ismeretek oktatása, a fennmaradó intézményekben pedig az anyagiak fügvényében indul a képzés. A középiskolák egyenként 500.000 forintot kapnak az összeg feléből a tanárokat kívánják ösztönözni. Jaj, na várjál, mert ki is a pénzügyi analfabét, miután az egész lakosságot lepénzügyi analfabétáztok, akkor még egyszer, mikor vezetjük be az eurót? Mi, no, két, két, év két év múlva, múlva megmondom, meg, meg, ja, ja, ja. de, de nem, hogy kik itt azok, akik azt állítják most, hogy éppen az ötvenz, a, a öt éves adócsökkentési program helyett öt évre garantáltan fölemelik a teljes komplet adótömeget, és ők azok, akik arra hivatkoznak, hogy hát ez úgy történetett meg ez a fatális tévedés, hogy ők nem voltak tisztában a választások előtt, amikor az ígéreteket tették az ország anyagi helyzetével. Hát ezt a veres mondta. Hogy ők nem voltak tisztában az ország pénzügyi helyzetével. Azt hát, szóval annyira ura... hozzáértőek, hogy egész egyszerűen már, már annyira értik a dolgokat, hogy nincsenek tisztában vele. Kóka János szerint a lakosság nagy része pénzügyi analfabéta. Hát Kóka János szerint úgy tűnik, hogy a lakosság nagy részéhez maga Kóka János, Veres János, és ez a Bagás, Katona Tamás, így mind-mind mind, mind, mind hozzá tartozik. Persze jó dolog a többséghez tartozni, hogy ha valaki el, el akarja vezetni azt a többséget hát a, a mi fiunk. Ő is pénzügyi analfabéta, pont úgy, mint mi. A társaság a szabadságjogokért jogvédő szervezet hétfőn keresetet nyújtott be a pénzügyminisztérium ellen, mivel az nem számol el a nyilvánosságnak egy 100 milliárdos hiányt növelő tételről. Dr. Katona Tamás államtitkár július 18-ai sajtótájékoztatón arra hivatkozott, hogy a 2006-os költségvetés féléves hiányadataiban található 100 milliárd forintos tétel üzleti titoknak minősül. A TASZ később hivatalos levélben kereste meg a pénzügyminisztériumot. A közérdekű adatigénylésének elutasításakor katona már azzal érved, hogy csupán egy prognózisról van szó, ami szerinte nem is adat. A polgári törvénykönyv szerint nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, valamint az ezekkel kapcsolatos adatok. A pénzügyminisztériumban kedd délutánig nem hallottak a beadványról, ezért egyelőre nem kommentálták a TASZ kezdeményezését. Üzleti titok. Köszönjük szépen, ez csodálatos. Lehet, hogy analfabéták vagyunk, könnyen lehet, de hogy kitesz minket analfabéták-e, az is jól látszik. Hát először is mondanak egy, mondanak egy programot, amire szavaz, és nem az van. Uh, utána pedig üzleti titoknak minősítik a költségvetés bizonyos számait. Bizonyos, százmilliárd van. Csak, csak, csak egy röpke százmilliárdos kalkulust. Hát ezek alapján ki tud számolni. Szerintem Einstein se tud hamis adatok alapján relativitás elméletet csinálni. De az milyen, hogy belenyúlok anyám pénztárcájára? és kiveszek belőle mondjuk százezer ezer forintot, csak hogy a százas számnál maradjunk, mondjuk a milliárdot azt helyettesítsük be ezernek. Akkor kiveszek százalé, mintha hagynám 100 ezer forintot, a pénztárcájában, és akkor kérdezi agyám, hogy eltűnt a pénzem, nem tudod kisfiam, hol van így mondom neki, hogy üzleti titok. <gül> jó, jó, és utána jön a, a lecsapás dolognak, ez valójában nem is adat. Ez nem adat, ez, nem, ez prognózis. Ez a prognózis. prognózis. Ez Ma, ki a, a mama, mama, mama, mama, ez prognózis. Ez nem adat. Nem, nem tudjuk, hogy a pénzedet, anyáig, mert mert nem a el a prognózis adat. Na jó, de tudod, hogy mi a döbbenetes? Hogy, hogy itt azt, azt hisszük, hogy az állampénze, vagy hát a, a, nem tudom én, a kókáéknak a pénze, vagy a katonáiknak a pénze hiányzik, vagy mit tudom én. Nem, ez a mi pénzünk. Tehát ez a mi pénzünk, az enyém, a tiéd. És nem tud elszámolni vele, Hol a pénz? Tehát ez a legjogosabb felkiáltás abban az esetben, hogyha Kóka így széttárja a karját, és azt mondja, hogy prognózis. És akkor erre a válasz az az, hogy, a, a válasz az az, hogy, hogy ez üzleti titok. Hát ez csodálatos. Ő eltitkolja üzletileg én előlem, hogy hol a pénzem. Ez milyen már? És akkor még azt tegyük hozzá, hogy ez ellen a folyamat ellen egyáltalán, aki ezt észreveszi, az egy... Társasága a szabadság, ez civil szervezet, nem politikai párt, egyébként ennyit a politikai pártok és a civil, a civil társadalom érdekképviseletéről mellesleg, és akkor ezek után kiállnak és lepénzügyi analfabétáznak minket, amikor konkrétan üzleti titokkán minősítik a konkrét átverésünket, és utána azt mondja, hát hülyék vagytok, bocs, hát azt se tudjátok, hogy hogyan verünk átiteket. Létezik még olyan társadalmi csoport, amelyiket nem sértett vérik kóka, úgyhogy közben meg a folyamatosan benne van a jó, jobb csuklóig benne van a lekváros bödönben a keze?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 Dang Szemese kormány szóvívő szerint a két nyilatkozat egybecseng. Mielőtt még reagálnánk erre a hongyulak jelentésre, az előtt egy helyreigazításnak kell helyt adnunk. Mi történt? Pontosan? Ö, most kaptuk a telefont a 11. kerületi Fidesz elnökétől, hogy állítólag szó volt a műsorban arról, hogy dr. Kuper András a parkolási társaság elnöke, és ő fog indul, őt indítják. Most ez így ebben a formában nem igaz. Ennek a Kuper Andrásnak, aki most indul majd, semmi köze a parkolási társasághoz, ő a nagybátyja. Aha, tehát akkor semmi köze. Semmi köze, semmi köze egy vesző a nagybátyja. Tehát igen, ez egyébként egy az, az annyira a jó. A, nincsen, nincs köze. hisz a parkolási társaságos kupernek a nagybátyja. Igen, igen hát, nincs köze. Akkor nagybátyja. Nincs elnézés, köze, vesző, nagybátyja. Ezt, a igazítás, ezt köszönjük szépen. Tettek, köszönjük. Akartak. Helyre igazítunk, nincs köze, nagybátyja. Tehát elnézést kérünk a hallgatóktól a félrevezetésért. Cooper Andrásnak nincsen köze az általunk említett parkolási társaság vezetőihez. Kupper Andrásnak, aki az ő nagybátyja, van köze hozzá. Köszönjük szépen. Budapest Rádió 881. kapcsolat. Akkor helyreigazítom az előző helyreigazítást. Tehát. Hamisan állítottuk ebben a műsorban, hogy Kuper András, a parkoló, parkolási társaságnak a vezetője, az, az a Fideszes jelölt lenne, aki indul a 11. kerület polgármesteri posztjáért. A hangunkban érződő irónia az nem ennek a ténynek szólt. Tehát Kuper András, a, na, aki a 11. kerület polgármester jelöltje és a Fidesz képviselője nincsen, köze a parkolási társaság vezetőjez. Létezik egy másik úr, uh, uh, uh, aki a Cooper Andrásnak a nagybátyja, valójában ő az, akinek köze van a parkolási társasághoz. Köszönjük a türelmüket, és elnézést a dezinformációért.